Javasolnák itt az eltársnőknek azt, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az igényeivel, hát a zenekar fele is egy műsorbizottság, és akkor majd le fog az Azik megfelelő igények, amik, hiszen széleskörű pörkőreink vannak, elég pedig sok van, elég sok van itt, akik működnek, és hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatal sportnál sport, nice. is, és egy egy ki hát az igényeket de szerintem, szerintem a GB kultúros kultúr, ezt meg tudja oldani egy Ezek Ezek a, a... van, A szakszervezetnek kultúrossai vannak, van, van, úgyhogy a kapcsolatot feltétlenül kell venni. Velük. Addig jó, mikádárért? Köszönöm a délutánt kívánok mindenkinek! Ez Itt a klubrádió és Ben az addig jó Mikkádáréla, az önök alázatos narátorával, Panksnoder miklós és a teljes hátvérstával, Bence József Johnival a pultnál, Pataki Gáborral és Árpási Bencével pedig a szerkesztői pultnál. E, megint hosszas vita előzte meg természetesen a, a mai adás témáját, de aztán sok disznót győz. Azt mondtam, hogy figyelj, szerintem sokkal jobban ez. E, és akkor abban maradtunk, hogy jó, akkor legyen ez. A mai műsornak, e, ha a hívószabát szeretném mondani, akkor az, az lenne, hogy katasztrófa. Már múlt héten gondolkodtam rajta, ugye akkor, amikor a nagyhubban a félország szívott egy nagyot, hogy, e, hogy egy kicsit próbáljuk meg felidézni. És most e, nem szeretnék itt maradni augusztus 20-ánál, illetve most a március 15 ével sem szeretnék ha lehet foglalkozni, hanem azokkal a régi nagy élményekkel, amelyeknél önök azt gondolták, hogy na, itt éppen vége a világnak. Hogy mire gondolok? Például a tiszai nagy árvízre. És erről beszélgettem tegnap édesanyámmal, és azt mondta, hogy, hogy ő például pontosan nékszik arra, hogy ő dolgozik, dolgozott és dolgozik, hogy hogy ő akkor egy... Egészségügyi dolgozóként egy, egy olyan helyer volt delegálva, ahová kitelepítetteket, az árvíz miatt kitelepítetteket szállásolták el, és, és az ő gondoskodásukkal volt, ő gondozásukkal volt megbízva. És arra én is emlékszem, hogy beültünk nagyapámmal a CO. Hát, 0391, de nem vagy benne biztos, hogy, hogy, hogy ez volt, ezek a számok voltak a, a rendszámának a számai annak a Trabant 601-esnek, amit a nagyapám bitrolt, és, és kimentünk egyszer megnézni az árvizet, és azt láttuk, hogy a szentes közelében, tehát a Tisza híd magasságában, valóban csak fél méter hiányzik ahhoz, hogy, hogy átlépje a, a, a víz, a, a gátat. Ha átlépte volna, akkor nagyon nagy baj lett volna. Tehát akkor fél szentest és mondjuk a Burján Lajos utcát azt, azt lehet, hogy elvitte volna. És hogy, hogy biztos, hogy, hogy van önöknek is ilyen emlékük, nem szükségszerűen árvíz, hanem, hanem ez lehetett más is. Lehetett repülő, lehetett hó, lehetett jég, lehetett közlekedési szerencsétlenség. De amikor azt gondolták, hogy na, ez katasztrófa, és hogy, hogy ennek nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Telefonszámunk, tehát hogyha már elmondtuk a hívószót, akkor mondjuk el a hívószámot is, 2407953 07 3, ezen a számon lehet becsatlakozni, ha jut eszükbe ilyesmi. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Akkor én vagyok ez, ha jól hallom. Ön igen. És én meg a Gusti vagyok, és szia. Szavaz, Gusti. két két katasztrófát szeretnék elmondani. Az egyik, ez egy majdnem katasztrófa, és egy abszolút katasztrófa. Uh -huh. Akkor a Gellért egy japán tudósok szerint bel borulni a unába. Volt egy ilyen ígéret, igen. De aztán hozzá nem lett bele semmi. Hát hiszen ott van a Gellért egy most is. Az még mindig ott is működik, ez az egyik, ami nem történt meg. Ami viszont megtörtént, amikor én katona voltam a tisztikorházban és írnok, és rajtam múlott sok embernek a hazajutása, meg attól, hogy kapok egy kávét reggel, Aha. töltöttem ki a 0-24 óráig körbe kimenőket, de tudták, hogy csak kávé után tudok ilyet kitölteni és valamilyen ő, állat fogta magát, és felrugta a kávékiöntőben a kávimat, és mondtam, hogy gyerekek, ma senki nem megy haza, ez persze vízből. Szigorú vagy, de igazságos. Sigorú, de borzasztó igazságtalan voltam. Hát kiderült, hogy akkor volt a berhidai földrengés, Aha. és mindenki a mutogatott, hogy, az, hogy én nem voltam, én ott se voltam, bent sem volt senki, hát kiderült, hogy az a földrengés volt. Nem egy fukusima, de az én kávém az a kárát látta, úgyhogy én így ennyit szeretnék a katasztrófáról, meg a jelenkor katasztrófáját látom sajnos. A, meg, hát a jelenkor a, a, a, a azt, azt látjuk mindannyian, de hál' Istennek annyi műsor van arra delegálva, hogy azt a katasztrófát feldolgozza, Igen, hogy műsor. a 168-ból egy órát lehet szentelni a, a De ez nagyon jó, úgyhogy a kisebb szállok a kocsiban a, a rég múlt katasztrófát Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm jó napot kívánok! Én vagyok, Szigeti Nély Liza vagyok. Kész, sok, hello! 1975. január 15-én a Feri hegyen lezuhant egy ír 18-as. Az unokabátyám volt a navigátor. Aha. Azon volt a benkőpetinek a felesége is. Tíz személyzet volt, egyel több, mint szokott lenni rajta. Kapott ez nagy publicitást, ez a nem, repülőgép baleset. Nem nagyon, mert hibázott a pilóta mondta hogy lehozza a gépet, és lehozta. Mindenki meghalt. Borzasztó. Igen. De hát különben akkor halt volna meg, mikor egy évvel vagy két évvel azután í, í, Líbiába, vagy hol a tengerben. 1972-ben igen, tegnap a Hírtévé Retrográci műsor az pontosan ezzel foglalkozott. Igen. Ezzel a 1972-es repülőgép katasztrófával, amikor ugye hát azt sejteni lehet, vagy sejteni engedték, hogy, hogy egyrészt nem sokkal korábban nyílt meg a, a, a palesztin Felszabadítási Szervezet Budapesti irodája, és volt egy híradóbejátszás egyébként, amit Krudinák Alajos készített. A... Később. Ez, ez, ez igen, ez, ez 72-ben volt? Vagy, vagy? Később volt, mert 75-be zuhantak le, és ez utána két-három évvel volt. Gondolod? Alla. Szerintem két-három évvel korábban. Nem. Aha? Nem. Na Tehát jó. Akkor meghalt volna, akkor, mert a 18-as helyet, már akkor túl 54-es helyen repült az unokabátyám, és kiszerdel szerdán haltak meg, kedden, kete, kettől ment volna szabadságba. Borzasztó. És kedden kapta meg a jogosítványát. Igen. A... És mindenféleképpen a, a, a bennköbetének, a feleségének hmm. mindenféleképpen az utolsó útja volt, mert négy és fél hónapos volt. Borzasztó. És mindenki Mincsó. ott fekszik a Szerencsés András volt a pilóta, már annak a fia is ott fekszik a temetőben. Aha. A farkas vannak. Hát ez. Igen. Ez az. Nagyon szépen, köszönöm, hogy elmesélted ezt. Szervus. Viszonthalásra, szervusz! Szia. 24 07 95 Haló! Szia, Vejsz vagyok! Nekem két olyan furcsa történetem van. Az egyik, amit most a hölgy mesélt, nem tudom, hogy te ismerted-e, a Győri Ráda napot a főszerkeztőja, a Nem. Hát önneki volt, hogy a túlért egy lezuhanást, de nem emlékszem, hogy már hogy volt hol de hát ott gondolom, hogy az ember nem betartta semmi, de biztos, hogy lelkileg megmaradt. És nekem meg egy gyerekkoromból van egy emlékem, mert azt hiszem, 56-ban földrengés volt. És én arra ébredtem fel, mint 10 éves kislány, hogy a papagáj kalitka a tetén és sivít el a papagáj, és én meg rohanok az apukám, méghoz, hogy mi van, és akkor a mostanában abban nyugtatott meg, hát abban az időben még teljes kannák voltak, uh -huh hogy mondtam mostám, hogy a, a bácsi feltette a kannákat a, a kocsire, és azért van ez a furcsa hang, meg moz, mozgás. Hát én meg mind gyerek elhittem. Úgyhogy nekem csak ennyi, ennyi emlékem van. Köszönöm szépen! Én is szépen! 24 3, katasztrófákkal próbálunk foglalkozni. 1956-ban természetesen nem csak... Forradalom Nem csak földrengés volt, hanem árvíz is. Haló! Jó napot! Haló adásban van. Jó napot, Kovács András név vagyok. Kezét csoklom. Lehaltítja a rádióját? Kikapcsolom. Nagyon kedves, köszönöm szépen. 1973-ban történt. Ausztriában voltam üzletkötőként Grács mellett köflakva egy kerékpárgyárba. Uh -huh. Üzleti tárgyalás, ez egy rettentő modern amerikai stílusú üveg oldalakkal és üveg. Tehát az irodából, ahol ültünk, az első meneten teljesen rá lehetett látni a, a kerékpárgyára. Egyszer csak egy kis láng. A túlsó végén egy 5 centis kis láng úgy ment körbe, és aztán elkezdett füstölni, füstölni, és láttam, hogy elkezdenek rohanni ki a munkások a gyárból. Uh -huh. Ez műszakváltás volt, volt, aki messzelen, szappanosan, és így tovább, tehát teljesen nagy kavalkád lett, mi pedig kezdtünk leruhanni a lépcsőről, mondták, hogy ég a gyár. Ugyanis ez a konvejor körbevitte a kerékpár alkatrészeket, és vitte be az elektrostatikus festőberendezésbe. És a konvejor meg... ugye az a szállítószalga, ami igen. végig megy a gyáron. A kegyetlen nem volt. Én nem, nem, nem is hittem volna, hogy ez ilyen katasztrófát tud okozni, de pillanatokon belül, ahogy kirohantunk, tolakat a tolakatta külön, vissza kell a lépcsőházba, vissza kellett menni, hogy leakasszam a korlátról, de akkor már mindenki kint volt, már legalábbis az iroda uh -huh. Ez egy péntek délután lehetett, péntek olyan, egy, olyan két óra körül délután, szeptemberben sütött a nap, gyönyörű idő volt, semmi szél, semmi. Kiszaladtunk körülbelül olyan két 300 métert futva, amikor a, a, ház, a, a gyárnak a teteje, egy egy tetős gyönyörű, szép gyár volt, egyszerűen mint a papír úgy ment a levegőbe, és mint egy atombomba, fekete füst föl a levegőbe az egész járleiget. Valaki rögtön hívta, akkor még nem voltak mobiltelefonok, hívták a, a mentőket, a rendőrséget, tűzoltóságot. Azt kell mondjam, hogy ahhoz képest pillanatokon belül, tehát 5-6 percen belül ott volt a tűzoltóság, oltották, csináltak mindent, de porigégett az egész. Úgyhogy bent voltam, mondom is, hogyha nem. Én veszem észre, akkor én még továbbra is itt ülök és tárgyalok. Az egész gyár leégett. So, so, áldozata, so, áldozata, so, áldozata volt a, a baleset? Nem hiszem, hogy volt. Rögtön benne volt az újságban minden. Akkor felhívtam a főnökömet. Bementünk a szállodába, bevitt az egyik kollega, bevitt a szállodába, és a reszkető lábakkal, kormosan minden én is olyan voltam, mert szállt a a levegőbe. De hát... Ő, nézői voltunk, és hát észlelői ennek a katasztrófának. Hát olyan 150 ember körülbelül, aki ott dolgozott, mindenki nélkül maradt. Ez egy ilyen zöldmezős beruházás volt, amihez az állam, az osztrák állam adott pénzt, mm -hmm. amikor felhúzták, nem volt túl régi. Lehetett olyan három éves, de nekünk Magyarországnak nagyon, nagyon klassz volt, olyan 100 ezer dollárnyi nagyságrendű volt az éves forgalom, mert első szerelésre mi szállítottunk oda gumit. Uh -huh. Ez történt, akkor felhívtam a főnökömet, és reszkető hangon elmondtam neki, otthon kávézgathatott hotelba, mondom neki, hogy felrobbant a gyár, és itt vagyok, és jelentkezem, megyek haza. Mennyivel tartoztak? Ez volt a válasz. Nem az, hogy maga nem sérült meg, hogy jól van, nem, semmi ilyesmi nem volt. Majd elájultam, közben emegett mindenem, Mondtam, hogy nem tartoztak, mert mindig automatikusan fizettek. Tehát uh -huh. ez történt velem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte. 1973. É. szeptember, megjegyeztem. Szeptember, Grác mellett, közlakkerékpágyjal. Szerintem azóta se építettek újra. Köszönöm szépen. Még egy mondatot szeretnék a múltkorihoz, amikor volt a híres emberekkel kapcsolatos téma. Uh -huh. Akkor vagy egy városi legenda, vagy pedig én hallottam a rádióba. Amikor Stálin meghalt, akkor azt mondták be, azt hiszem a rádióban, hogy lehúnyta a szemét a szemét. Hát! Úgyhogy ez lehet egy városi legenda. Ez, ez, ez, tudja, hogy, hogy azért 1953-ban e, nem nagyon volt olyan ember, aki ezt megmerte volna csinálni. Igen, de hát én nagyon kislány voltam, Aha. akkor mégis azért elhittem, hogy ilyet mondanak, és nagyon csodálkoztam. Ja, nagyon szépen köszönöm. Kész sokan visszantállásra. 24 953. Milyen katasztrófát éltek át önök? Haló. Haló. Jó napot kívánok. Gabriela vagyok. Kész A 56-os földrengéssel kapcsolatban van nekem is egy emlékem. Kicsit vicces az emlék. Én akkor voltam 10 éves. És ez Budapest a... környéki volt? Bocsánat, ez, ez Pest környéki volt? Mert mondta Zági a földrengést, nekem nincs meg a merebb ez a ez a földrengés nem is tudom, hogy mikor volt. 56, most nem tudom, hogy melyik hónapban, mert én másfél évet feküdtem fönt a Szabadsághegyi gyermekszanatóriumba, és hát ott volt ez, a, ez az esemény, ott, ott, ott éltem át. Na most ugye, hát csak gyerekek voltunk, és hát elég súlyos fekvőbetegek voltunk, többek között én is húzatták a lábamat, ezért nem volt szabad fölkelnem, és volt egy Uri bácsi nevű, hát ilyen betegszállító, egy nagyon jobb ofa ember, még mai napig is emlékszem az arcára, aki állandóan pipa volt a szájában, hát ugye pipázni nem tudott, mert el volt foglalva, de szóval mindig ott volt a pipa, ahol a uh -huh. zsebibe, hol a szájába. És hát ugye amikor volt a földrengés, hát nem tudtuk, hogy az micsoda a gyerekek, fogalmunk se volt, hogy ez mi, és azt mondták, hogy a Gyuri bácsinak leesett a pipája. <gül> és ezt, ezt mindenki elhitte, biztos, hogy elhittük, Aha mert így, ahogy visszaemlékszem rá, nem még eszembe se volt, és meg se fordult a fejembe. Hát ugye tíz éves gyerek nem, nem tudja, hogy, hogy ez mi lehet val valóban. Tehát ezt, ezt mondták, hogy leesett a pipája, és hát akkor, akkor ezt tudomásul vettük, és hát ugye ennyi. Szép történet, csak, köszönöm csak szépen. Ennyi lett volna. Kész csókan. Köszönöm Viszont Köszönöm, hogy megnéztétek. A pályázást is mert adásban van. Adásban. Jó napot kívánok. A következőt szeretném elmondani, hogy két darab árvízzel kapcsolatosan van észrevétel, illetve személyes hozzá dolgom. A helyzet a következő, hogy én M8-as típusú helikoptereknek a javításával foglalkoztam illetve előtte még a mi egyesnek az üzemeltetésével, és a honvédség annak idején, mert ugye most már egy darab nem volt, és ez most ki is bukott, nagyon-nagyon sok embernek az életét megmentette, gátszakadásokkal részt vettek, tehát akkor az adott nagy árvíznél ezek a Mi-8-as típusú helikopterek nagyon nagy hát segítséget nyújtottak. Ez a 70-es árvíz. Igen, igen, igen, uh -huh. igen. Illetve volt még egy előtte, akkor még kisebb helikopter volt, amelyiket a Kecskeméten most már nem titkos, a egyes 1 es azok is felderítést végeztek, én meg, mint mérnök, hát a javításán foglalkoztam, uh -huh. úgyhogy ezt csak azért szeretném megemlíteni, mert az egyik nap is az egyik kollega elmondta, hogy most jelen esetben ugye le van tiltva a, a helikopterállomány, az ipari nagyjavítást, amit a pestüdéki gépgyár annak idején csinált, annak a felébe már Tesco van, tehát teljes egészében ez az egész dolog hát le lett ez volt ez a kettő, illetve volt még egy személyes dolgom, véle, úgy adódott, hogy repülőgéppen jöttünk haza Kínából, és akkor volt még a nagy árvíz, és ami ott, ott fölül lehetett látni, az egy félelmetes dolog volt, hogy egyáltalán, e, mi, tehát amikor az egész országot lehetett látni a nagy vízből. Úgyhogy ezt szerettem volna magának röviden elmondani. Nagyon kedves, köszönöm szépen uram. Minden jót, köszönöm 24 07 Haló. Jó napot kívánok! Jó napot! Margit vagyok. Pálinkás. 1963. december 24-i vonatba lesett, szeretnék beszámolni. Az melyik volt? Szolnok előtt. Aha, mesél, el, mert én akkor még, eh, ahogy szokták mondani, pajkos gondolat sem voltam. Igen. Budapestről indult a vonat vidékre. Uh -huh. Szolnok előtt nem állt meg a vonat, mert itt a volt a borzonyvezető, és álló vonatba belerohamt, és utána totál izélet, mert gyerekkel utaztunk, családostól, és az első kocsi volt a vonat után, és utána összecsapottak ö, ugye a két vonat, és hát sajnos ott 36 halott lett, és ugye a legkedvesebb gyermekünk ott maradt, és az Jó, a sincs. Úgyhogy ez Soha nem említik meg, és ez nekem nagyon fáj, igaz, nem szabadna a múltat for visszaforgatni, csak mert fáj, de azért... Nem is tudjuk, én... de azért mindenféleképp e, fontos, hiszen önök elindultak valahová, igen, lett igen. volna valami dolguk, igen. és aztán egy, egy csomka család. És az, hogy december 24. a tehát karácsonykor történt. Igen, pont akkor. Úgyhogy nagyon köszönöm. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Kész csókom. Viszont 24 07 Halló. Mindig én vagyok a szigeti. 61-62ben volt egy száj és körönfájás, Aha. csongrád és Békés megyébe. Mesélj el, nem tudok róla. Én, én, én se tudok többet, csak uh -huh. Az egyik koreganőmnek a férje katonatiszt volt, és összetartás volt. Menni kellett nekik. védeni. A... Hát. Ki települtek. Na majd mindjárt szerintem valaki jön és elmeséli ezt, hogy pontosan nagyon is történt. Á, én is nagyon-nagyon fiatal lány voltam. Köszönöm szépen, hogy megemlítette. Szerbusztok. Szervusz viszont hallásra. Haló. Haló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. A földrengéssel kapcsolatban Ez 56 ilyen tájban, mint ahogy most vagyunk volt, és hajnali 6 óra után. Ön is érezte? annyira éreztem, hogy pont tettem a kis bavámat. Egy kicsit, eltettem. bocsánat, ha lehalkítaná a rádióját, mert egy kicsit gerjedünk, illetve visszhangzunk. Behet, hogy a telefonom nem jó, most is. Most már nem, most már jó. Jaj, de jó. És tettem a kis babámat, és óbudán laktunk, és nagyon vastag falak voltak, és átugrottam a férjemhez, mondom, mi történt? Zemeget pedig nagyon vastag házba voltunk, uh -huh. és, azt, és a poharak, szóval ott, minden. És azt mondja, semmi földrengés is meg Ott álltam, azt mondja, állj a tapét ajtóhoz, mert ott nem lesz semmi bajod. Igazi férfi. Ez nagyon férfias volt, <gül> ezt soha nem felejtem el neki, de de nagyon szerintem nagyon komoly volt. Uh -huh. Hát, ott a víz a mellett, szóval nagyon... Hát, Szerintem ki, ki fog még derülni a hallgatók telefonjaiból, hogy mekkora károkat okozott ez, meg majd én is uh, utána nézek el köszönöm, Nagyon kedves, szépen. köszönöm szépen! Hírek jönnek itt a Klubradióban, aztán folytatódik a, hát nem vidám, e, addig Jómi Kádár él, amelynek mai hívószava vagy kulcsszava azok a katasztrófák, amelyeket ön, önök éltek át, vagy, vagy megmaradt az emlékeikben. Folytatjuk a hírek után.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 mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló, hármas tanuljon az ötös tanuló, ötösre dolgozó, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen ahogy tud. Ne huligánkodjon az sark és megverjen X-et vagy x Adjak az energiát az iskolában, vagy az ide. Addig jó, Mikádárél. 1956. január 12-én volt egyébként az a földrengés, amiről a kedves hallgatók beszélnek, vagy, vagy, vagy beszélhettek, ami Dunaharaszti környékében például 3500 épületből 3144 megsírult, és néhány haláleset és sebesülés is történt, számol be róla a kövesligeti radószeizmológiai obszervatórium a hírek alatt megnéztem ezt. Szóval a katasztrófa, mai műsor témája, halló! Szia Attila vagyok! Szia Attila! Nem tudom, hogy így átételesen illik-e? De én a múltkori osztálytalálkozómon szóba jött sok minden. Uh -huh. És akkor volt egy legyisát ott dolgozott. Hol? Pesten, a mikroelektronikai vállalatnál. Uh -huh. Valamikor már a rendszerváltás után, de úgy még a 93 környékén, az ugye leégett. Leégett az egész gyár, pedig az egy nagyon frankó cég volt. És ö, az volt a ciki... De ez mikor? Bocsánat. 93 környé, 92-93. Mert eddig még ez nem hangzott el. Jó, ja, jó. Tehát valamikor, akkor, <gül> tehát már rendszerváltás után közvetlenül. Aha. És az volt a ciki, hogy ők ugyanis eléggé ilyen speciális technológiákkal is foglalkoztak, és volt úgynevezett ilyen cián-gázos vagy anyagmegmunkálás, mm -hmm. nem tudom. Már nem emlékszem. Le, közt a tűz, kijöttek a tűzoltók, és akkor mondták, hogy hát bent vannak ezek a nem hagyományos méretű, hanem milyen nagy, szombos, milyen ciángáz Aha. tartályok. Akkor ledöbbentek, és mondták, hogy hát akkor ők nem mennek be. Végül addigra beírták a a helyi tűzoltók, tehát ilyen nagy gyárakban régen volt, nem tudom, manasság is van-e még, tehát a helyi... Hát gyárgy, üzemi tűzoltók. tűzoltók, és akkor ők kihozták. Uh -huh. hát most a, a, mondom ez az osztálytársra, mondta, hogy ha azok felrobbannak, akkor itt észak annyi. Uh -huh. Tehát most ez nem tudom, azért mondom, ez nem, én nem első forrásból hallottam ezt az egészet, de akkor bizony éjszakesnek annyi lett volna. Tehát itt a széljárástól függően, itt a 15. kerület, 16. kerület, csömör, mit tudom én, ugye az most egy ilyen kísértett város lenne. Köszönöm szépen, Atilla. Szóval nem tudom, ha valaki hallja és tud derül pontosabban, Aha. akkor talán. Jó, köszönöm szépen. Ciao, okay. ciao. Halló, jó napot. Szép jó estét kívánok a pálinkás Szűcs műsorába, ha még belefér. Abba adásban tetszik lenni. Jaj, bocsánat. Szép jó estét, Kati vagyok. Szépen, Nos, Kati. hát az én katasztrófám, de talán nem csak az enyém, hanem ez több emberi. 91-ben, 1991-ben volt egy villamos baleset. A Nagyvárat térnél a villamos belefutott a gyógyszertárba. Nem tudom, hogy ön tud-e erről. Nem volt ez nagy hírverés, egy pár napig volt az újságok címlapján, és azóta sem beszélt erről senki, akkor öt halott volt, az én férjem volt az egyik. Nagyváradtéren, hol Nagyvárad -téren, van igen. Tehát Kérem? A, a, a, a szembe a, a ligettel, az... A Nagyváradtér, ez a Ganz Mávakba dolgozott az én férjem, akkor ott volt ö, statikus, ő és jött hazafele aznap kocsinél nélkül jött, tehát ez ott jött el a... a Orcitér és a Nagyvára térnél Kanyarba jött a villamos. Vajdahunyad utca. Hunyad, így van, így van. Nem járok sajnos arra azóta sem, mert ez egy nagyon kellemetlen helyzet volt, és hát 40 vagy 45 embernek jutott ez, ez osztályrészül. Eleve mindjárt az elején az első helyzetnél, a pár perc után öt halott volt tulajdonképpen. Az én férjem volt az első. Kivágódott a villamos ajtóból, tudni, Kanyarba ment a villamos. És ő pont az ajtónál állt, mm. és olyan hirtelen, nem tudom milyen 60, állítólag 60 kilométeres sebességgel ment a villamos, és kivágódott, és ott egy kockakövön kapott egy nyakcsígolya törést. Egy szembér, semmi ki nem jött belőle, de felismerhetetlen volt. És hát ezen kívül még négy halott volt akkor egy pár órán belül, és hát 40 ember még megsérült, megvakultak, amputálták. Igen, nem, szóval ez egy, ez egy igen a kellemetlen. A hát részemre igen. ez abszolút katasztrófa volt. Három gyerek volt a családunkban. Délután 4, órakor, 4 óra, 5 perckor történt a baleset, és az én férjemnek 4 ötre haza kellett volna érni. És az én leányom a László kórházba akkor volt friss laboráns, és mondja, hogy, hogy hogy az apuci még nincs itthon. Mondom, nincs. És akkor az öt órai hírekben már mondták be, hogy mi történt. Hát ez az én katasztrófám, és gondolom, hogy rajtam kívül még másnak is katasztrófa volt ez a... Most volt 22 éve, január 7-én. Elég borzasztó. Hát ennyit tudtam mondani. Köszönöm szépen részvétem. Köszönöm, és további. Jó műsor. Köszönöm Mindenjük. szépen, készsünk viszont hallásra. Haló. Halló. Jó napot! Jó napot, Imre vagyok, szervus. Szervusz, Robert vagyok. No, a 56-os földrengésről csak annyi, ami egy kicsikét humoros volt, kumorhajló. Én angyalföldön laktam, középiskolába jártam, és mint a féle középiskolás, Ugye szeretett sokáig aludni reggel. Reggel korán édesi anyám szóra szöntje, gyere édesfiam, föl, már nézd meg, mi történik. Aztán főnézek az ágyból, látom, hogy a csillár leny. Hát mondom, mi a fene történne, hát mondom, miért kell a csillát korán reggel piszkálni. <gül> <gül> Na, ez volt az ilyen élménye. Egyébként Magyarországon ezen kívül átéltem a Berhidai földrengést is, aztán akkor is laktam, úgyhogy ott leplecsogott minden a polcokról, meg ilyesmi a lakásba. Ilyen problémák voltak. Aztán utána volt még egy kisebb földrengés Veszpén magasságában, azban, amikor 1970-ben vagy 71-ben volt. No de alapjában véve nem erről akartam beszélni, hanem olyan katasztrófáról, ami végül is nem történt meg, hál' Istennek, de mégis megtörténhetett volna. 1991-ben Kopenhágában voltam nemzetközi szervezet elnökségi tagjaként, kongresszuson vettem részt, uh -huh. amikor a hazafele jöttünk repülőgéppel, a SAS-nak a gépével, bocsánat, nem, a Malév géppel Boeing 737-es volt, már fönnültünk a gépen, megkapta a startjelet, elindult a gép Kopenhágából, és amikor a kifutó pálya végéhez ért, ezt én akkor is éreztem, de utólag már teljesen bizonyosá vált, egy ilyen zökkenést éreztem, mint amikor mit tudom én a kocsinak a kereke lefut uh -huh. egy kőre. Zökkent egyet, de nem történt semmi különös, jöttünk tovább, megérkeztünk volna felihegyre. Ferihegy még nem szállt le a gép, hát így gyönyörűen lehetett látni délutáni időszakot, a földeket, vecsésnél minden, és a gép csinált egy kört. Ha uh -huh. hát néztünk csak, hogy mi történik itt, még egy kört csinált a gép. Közben a hozzátartozók meg vártak, ugye ott a kilátó teraszon, és azok is nézegették, és mondom, akkor itt biztos valami probléma volt ezzel a zökkeléssel magába. A másik része pedig az, hogy hát a szegény stuárdeszek is ott futkároztak össze-vissza, az utasok kezdtek pánikba esni, és én nem általottam mondani a stuárdeszeknek, hogy de figyelnek, hát itt, amikor körözgetünk, oszták ki már az összes italkészletet, hogy megnyugodjanak az utasok. A lényeg, amikor leszálltunk, kifutó pálya végére vitték a gépet, és akkor már a leszállásnál, a landolásnál lehetett látni, hogy vagy tíz kocsi volt, hab volt a a kifutópályán mentőautók voltak, végül landoltunk, leszálltunk a gépről, és hát akkor derült ki, hogy a startnál, a felszállásnál kidurant a kereke a gépnek, és hát nem mert leszállni a pilóta, és addig körözött, amíg ki nem fogyott a Erozin. üzemanyag vége. És aztán így végül is sikeresen leszállt, de olyannyira megviselt az embereket, amikor a buszokba felszálltunk, ami bevitt bennünket a terminálra, én firmeztem, fölvettem az egészet, amit lehetett látni, akkor meg a szétroncsolódott kereket, és ehogy a buszba, érzem valamiben megbottak, hát többen a buszba elájultak, akkor jött ki rajtuk az idegesség. Tehát azt mondom, hogy ez, ha katasztrófának nevezhető, akkor ez nagyon szerencsés volt, de lehetett volna nagyon szerencsétlen is. Köszönöm, szépen, ram. Viszont hallásra. Szerv. Szervus. Jó napot. Halló. Jó napot! Jó estét kívánok, Klári vagyok! Kész egy kis rövid, Két történetem van, de tényleg rövidéség, inkább egy kicsit vidámabb, mert a mai témája nem valami szívvidító. Na mindegy, szóval amikor volt nem ez a nagy árvíz Pesten, akkor a nyári szünetben, mint mindig, akkor a hajógyárba dolgoztam, konyán, ilyen uh -huh. kis nyári szünetben, és mikor volt ez az óriási árvíz, akkor talajvíz feljött a sportpályára, és akkor kimentünk, fölhoztunk egy pár csónakot, és ott evezgetszünk a szabadidőnkben a sportpályán. Hát ez olyan jó pofa dolog volt. Az igen. <gül> ez volt az egyik, a másik pedig a csak szintén egy ilyen kis hogy a nagymamámmal aludtam akkor egy szobába, és így összeért a rekaménk. És uh -huh. arra ébredtem föl, hogy a nagymamám szól nekem, hogy miért rángatod a klárja azt az ágyat, hát nem lehet így aludni. És ez volt az 1916 ez január a És akkor én is láttam egyébként, utána már fölnéztem, és láttam, hogy a csillár is leengedez, ahogy az úr mondta az előbb, de ez egy olyan édesztori volt, hogy a nagymamámnak ennyi jött le belőle, csak hogy én nem tud aludni, mert rángatom az ágy. Három élet, hét ki az ágyból világlustáj. Köszönöm szépen. Köszönöm, én is Kész sokan viszont, hallás. viszont hallásra. Haló. Haló, jó napot kívánok. Uh, Szerbusz, uh, Gyuri vagyok. Szia, és az előbb elhangzott az adásban a mikroelektronikai vállalat. Igen. Én ott dolgoztam, 1986-ban történt az eset egyébként, és tényleg totál elégett az egész. Tehát az amikor a cián hidrok, az nem, cian, Igen, az nem cian volt, hanem ezek harcigázok voltak, fosfin és azt hiszem szilán, Aha. Az, ha jól emlékszem rá. Hát az akkor baromi nagy titok volt egyébként, és tényleg nagyon elhallgatták, de... Egész Újpestet lezárták egyébként, uh -huh. és hát a BKV buszok ott sorakoztak, ez a Fóti úton volt egyébként ez a, a gyára. Szerintem most is ott van valami vállalata vagy, vagy cége. Vagy valami vegyőzem. Ez nem vegyőzem, elektronikai eszközöket gyártott. És akkor hogy, hogy került oda a, a, a, ez a két gáz? Hát ez a világon mindenütt ö, ilyen gázokkal gyártják, ez a technológiai folyamatnak egy része. Ja, értem. De egyébként ezek nagyon biztonságosan el voltak zárva, tehát a, ö, nagyon nagy tűz volt, nagyon nagy hőmérséklet volt, de azok a palackok nem sérültek. De itt Vég... tudtátok is, hogy nem sérülhetnek? Tudtuk, mi tudtuk. Aha. tudtuk. Köszönöm hát mondjuk szépen. Mondjuk azért ö, mindenki be volt olyva rendesen, de, de tudtuk. Uh -huh. 1986. 1986, igen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Nagyon Viszont hallásra, szépen. szervusz. Ez a jó, hogy amikor tud valaki valamit, akkor azt elmondja, nem elhallgatja. Haló. J -j, jó e napot! Vátró vagyok, Szezecse Kálmán. Üdvözlöm, Kálmán. E a műsorban Adásban vagyok. van. Adásban vagyok. Következő a helyzet. A igen, de akkor most gyorsan halkítsuk le a rádiót. De 1900... 38. 5 éves voltam, mikor óriási árvíz volt a Dunán. Aha. Abból kifolyólag, hogy decemberben befagyott a Dunát. Majd január közepén 1937. decemberében elment a jég. Aha. Majd utána jött egy óriási hideghullám, nagyon hosszú hideggel uh -huh. és újra befagyasztotta a Dunát. Tahitótfalú és Vác között a parasztok ugye abban ab az időben lovasszánnal közlekedtek. Uh -huh. A vészek szalmával jelölték ki, hogy hol jöhetnek, hol van olyan erős jég, hogy átjöhetnek a Dunán. No, majd megindult a jé, az Az édesapámnak a Dunán volt ilyen Úgynevezett Stégia csónakháza. Uh -huh. ezt a csónakházat Váton behúzták, amikor nagy volt a víz ugye, behúzták a kórház utcába, ez a liget fölött egy ilyen beugró kis utca. Uh -huh. Elindult a jég, szaladnak föl apámhoz, az unaparton lakók, hogy jöjjön, jöjjön Szedlacsek bácsi, mert nagyon nagy baj van, Jönnek az óriási jégtáblák, és elviszik a csónakházak, úgy, ahogy van minden estől. Uh -huh. Hát apám mindjárt összekapott egy pár embert, és szaladtak le a Dunára, de szem látomást jött a víz, mert a szőliketi kanyarba összetorlódott a jég, és elzárta a Duna folyását tovább Budapest felé. Hát okostán... Vácon... Akkora jég és a víz emelkedés volt, hogy nem tudom, a látni, korzón volt-e már. E, voltam, igen. No, ott van egy ilyen öntött vas korlát. Igen. A korzón. Na, hát, ugye háború előtt már az meg volt. Uh -huh, más, látom, igen, igen igen, ott, igen, igen, igen. Látom, volt egy ipar, és ezt a korlátot, mint a beretvár, mint a kés, amikor elvágja a vajat, úgy be volt, válta le. Na, Na most ez a jég, aztán felemelkedett ugye a csónakház a katonaság bombázta, bombázta szőzületen a jeget, hogy ő el, uh -huh. a tollat. majd föl is szabadult, nagy nehezen, és akkor megint Budapestre, és hát Budapesten is óriási károkat csinált. Apám csónakháza úgy menekült meg, hogy de végig érő jeges vízbe az emberek bementek, és kimusták ezt a csónakházat, be tudták húzni az utcába, mert annyira fölemelkedett a uh víz, -huh. hogy Vác alsóváros része, ahol most a Volkút van, és attól lefelé egész a forteig, egy méteres víz állt a házakba. Egyetlen nagy árvíz volt, váltam abban az időben, hat éves kisgyerek voltam, de mintha ma történne. 1938. Tehát, tehát gyakorlatilag abban az időben is történtek katasztrofák, csak ma voltak óriási havak, nem át, a másik, nem láttunk át az út másik oldalára, ilyen csatornákat, uh -huh. vártunk a hóba és uh, úgy jártunk. Tehát volt, volt hó volt akkor is. Köszönöm szépen, Szerla Csek úr! nem. Visz viszont hallásra. Azt hiszem ez volt a legtávolabbi katasztrófa. úgy? 1938. Haló! Haló! Haló! Jó napot kívánok! Jó ja, estét kívánok, Brúzsa Magda vagyok, és hogy csatlakozzak az úrhoz. Én 1938-ban születtem, március harmadikán, és akkor a tél volt azért az édesanyám, mikor vajudott, akkor az ablakon kellett kimászni a bábáért, de hát ugye nem tudott menni, mert a nyakáig ért, ahol sajnos én megmaradtam, illetve hát nem tudom, hogy sajnos-e vagy hál' Istennek, az édesanyám miattam, aztán 9 hónapos koromban meghalt de nem is erről akartam beszélni, a 1976-ban kint voltam az Eszperszel a Montreal Olimpián az egy amerikai körúttal volt összekapcsolva, és hát Mont Montrealból kellett volna a gépünknek megérkezni, amivel jöttünk volna Budapestet, de uh -huh. közben New Yorkba ért bennünk, hát a hurikán, ahogy is mentünk ki a reptére. Hát azt a az élményt és azt a félelmet oldalról sötét-fekete, sötét, fekete. olyan erővel, hogy 42-en voltunk a buszba, be volt fékezve, de mégis bejött a víz, és mozogtunk a, az úton végig, úgyhogy nyilván a repülőgépünk nem érkezett meg, de viszont hát vissza tudtunk valahogy menni a szállodába, és akkor két napulva jöttek a gépek, úgyhogy különböző gépekkel jöttünk haza, hát én a legkésőbb jöttem haza, mert először a családosok, meg mm -hmm. a gyerekesek, meg stb. Hát ez ért engem New Yorkba, ami hát másoknak katasztrófa volt, de hát nekünk azért ez a szerencsés, meg hát szerencsés élmény volt, hogy úgy mondjam. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Köszönöm, és sokan viszont, viszont hálásra. a, a legrégebbi. Haló! Jó napot! Jó napot kívánok, Judit vagyok. Üdvözlöm. Én nem hallgattam a műsor elejét, úgyhogy nem tudom, hogy a 1961-es sétarepülőgép lesz zuhanáta. Nem. <hül> Na hát azért tudom, mert közben megjelent itt az Zuglói újságban egy, erről egy cikk, úgyhogy ez 61. augusztus 6-án történt. És. Ami zuglóra esett ott, Igen, a, igen, a na most az volt, hogy én akkor hét éves voltam, és az apukám nekem és a bátyámnak, tehát hárman mentünk sétarepülésre, és nekünk erre a gépre szólt volna a jegyünk, de az előző gépre, az, nem tudom pontosan, hogy óránként, két óránként indultak a gépek, és mivel hely, hamar kiértünk, és volt hely a repülőgépre, föl lehetett szállni, úgyhogy mi az előző géppel sétarepültünk és úgyhogy így szerencsésen, szerencsésen e, megérkeztünk, és hát aztán a családból a, a nagynéném e, még következő nap is telefonált, hogy biztosan otthon vagyunk-e, mert ugye tudta, hogy, hogy mi is megyünk, úgyhogy ez, ez egy szörnyű katasztrófa volt, és akkor be is szüntették ezt a sétarepülést. Úgyhogy hát így megúszta a fél családunk velem együtt. Csak erődni lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kész csókon viszont hallásra. Halló. Halló. Jó napot. Egy nem túl régi esetről mesélek, de ez a nem kapott akár a publicitást. 2006-ban, amikor az augusztus 20-ai tűzi volt a vihar, fönn a várban akkor ért véget a kézműves vásár, és jöttek az árusoknak a rokonai kis teherautókkal, és itt a Honvéd főprátsokság Róme épület előtt álltak több sorban. Amikor ennek a Róme épületnek a teteéről a felét, ami nagyon lapos fémborítású tető volt, amit tíz évvel korábban csináltak, úgy megszívta a szél, úgy megemelte, hogy a másik oldalra, a Színház utcába esett három méter magassan a sok gerenda, meg a fémlemez, sőt magasabbra az ott levő épület második emeletén mentek be a gerendák, az irodákban számítógépek közé, 25 autót voltál káros lett, azért nem volt botrány, mert azonnal kifizette az állam Aha. ezeknek. Ön érintettje volt ennek a történnek, ha jól értem, akkor é... igen, valamilyen szinten érintettje kellett, hogy legyen. Pár pontosan ismeri hát, az látókat. És uh, akkor a, hát itt a legközelebbi házról is több száz cserépet úgy elvitt, hogy az utcán egy szemcserép nem volt, nem messze el el, repítette a, a szél, meg ennek a várgonosságnak is a, a, ez a várszín az épületének a északi része. Elvitte a tűzoltók, három óra hosszat bontották a fát, nem tudták, még éjfélkor se, hogy hány ember van alatta, uh -huh. egy se volt szerencsére, és úgy mentek, nem tudtak bemenni a kapun se, mert azelőtt is magassan álltak a fa gerendák, így a portának az oldal ablakára az létre és úgy mentek föl, és tuszkolták ki a gerendákat a, az irodákból, ahova mondom magasabbra uh -huh. repült, de mint annál elindult. Az egésznek az volt az oka, hogy a tíz évvel korában, amikor csináltak ezt a nagyon lankás fa fedélszéket, egy lehorgonyzó vagy fordított ácskapocs, vagy egy elcsavart laposvas hiányzott, egy filléres dolog hiányzott, uh -huh. és hát erről a mérnök újságban is megjelent egy fényképekkel részletes cikk, Hát aztán, hogy ki volt felelős tíz évek korábban, az most már akkor nem volt érdekes, de, de óriási kárt okozott az a néhány száz forintos ö, alkatrésznek a hiánya. Meg ezek a tartszerelemnek nem voltak lecsavarozva, tehát egyszerűen megemelte egybe az egészet és repítette. Igen, és valóban akkor a publicitást nem kapott ez a, ez a történet? Azért nem kapott, mert az autósok sok nem balhésztak, az autó tulajdonosok, uh -huh. mert ők meg kifizettek nekik mindent. 25. doktorról volt szó. De semmi ember életben mm, nem esett. Azt értem, el. azt mondta, igen. Ez a lényeg. Köszönöm szépen! Szívesz. Viszont hallást! Haló, tessék! Jó napot! Szevazd, a tengerész. Szevazd tengerész. Hogy így a végén ne olyan nagyon szomorúan búcsúzzunk, bár ez is egy katasztrófa de van benne egy kis vidámság, legalábbis a történetemben. Valamikor a 70-es évek vége felé beesett egy honvétségi térképészgép a Balatonba, nem tudom mennyire ismerős, én nem tartozom azok között tengerészek között, hogy így tudják vállni, hogy emlékszel, amikor 1972. november 20-a, nem tudom, amikor akkor volt egy honvédségi gép, nagyon alacsonyan repült a Balaton fölött, és úgy látszik, hogy valami légtükrözés, vagy valami megtévesztette a pilótát, beestek, és hát láttuk, amikor szedik ki a de nem is ez a lényeg hanem miközben ez a tragédia történt, az Alfonzó fönt kávézott a szállodasorba, az Európa Hotelnek a teraszán, és ott néz is és látta, hogy jön alacsonyan a gép. És olyan tréfásan fölemelte a kezét, és ugye mindegy pisztozott a a kezének a mutató, és azt mondta, hogy bum, bum, és a következő pillanatban beesett a gép a Balatonba. És az Alfonzó felsikoltott, gyerekek, én nem így képzeltem. No, ennyit a történetőre. Köszönöm szépen, szervusz! Ennyi volt ma az addig tengerész. él, tengerész. Kicsit uh, vidámabb történetével fejeztük be, a katasztrófákról beszéltünk. Uh, nem, nem merjük fölvenni, mert, mert, mert, mert, mert, mert jön a büntetés. Új, akkor nagyon a baráros téri katasztrofát tényleg, az még szóba se került a mai adásban. Nem volt vidám, de hát nem az a dolga, egy rádium úgy hogy mindig vidám legyen. Egy hét múlva azt hiszem, hogy nem találkozunk, mert hogy, hogy nyúl, nyúl ünnep van, és megyünk meglátogatni a nagymámát, úgyhogy jövő vasárnap nem, de két hét múlva ismét lesz addig Jumik Kádárért. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeket! és izgalmas történeteiket, illetve Bence Józsefnek, Pataki Gábornak és Árpási bence a segítséget pálinkás szűcsóbertet hallották a viszont Tehát most az elsődleges cél az, hogy ide szokjanak a fiatal. Hát ez a a fő cél. És mi lesz, ha ide szoktak? Hát ez egy elég komoly kérdés. Hát nem tudom, ezzel még nem is gondolkodtunk. Addig jó, mi Kádár él?